Sibeuan, urtoz, gütigoa behea, behiun bat herriotz eta ehun bat sohtze batia. Gain behea orta zoartuik, elkigia zunbaiten txerkatzea da asedia. Hortako die, ostialeko ezta bada antolatu, siberua herrialkargoak, asia, odaz eta kolektif zuluten alkartek. Pantsika maitia animatzaile gini laik. Gai aldiak arrakasta ukendu, berru goitama bat hiutan hogei jente baitzien, izan gazteala ez, hebenko alahanko. Ez taba da hoxuan, jentea argiki adiazira, lotxaigabe. gabe. Gaialdiaz bilana egiten daiku azialkarteko joan haukik. Gue lehen uh, ez tabaida gai aldia entako, atzamaiten diat zigarko uh, gai aldi goxua zela. Enean uste, jentik hainaiz amintzatuko zela, hor gaialdia berzgarria eta gosua. Bestela mamian aldetik, ez tabalain funtsa zertan zen, horitazten daiku, Shibirua-i geelkargoko jean peiehi diartek. Eh, nula galtugun untsa erresebitzen uh, kanpote jiten dien jendik, inbiare maiteko heben urgonditian, zenta uh, errandiat uh, jenteko pure abhaltzen aizela, dena den, eta enu uh, stotan uh, bortxate getuetetik kanpote jente jynastia, eta ratako gaialdia ikusi nula behar degen gue Eta nulo behar eman inbiahe benegoiteko. Xibeo kampotik kanpotik ahiliantu da. Beziki aldude ibarreko zunbait, eta yurentzean ben lekukotar zuna eman die. Hoiek diala laurte dinamika bea abiatu behitzien. Beheke bai, behen herriak ez behitutie hiltzen utzin nahi, behen alde